зужита і непотребна. Якби хтось раптом із якогось собі дива захотів би знайти у цій жінці жіночне, то мав би клопоту понад сили, жіночного в ній не було. Тачик мав її за дебелого вуйка чисто психологічно, і ніч не тямив, безруко Василя, що був її чоловіком, пив з нею, бив її тесаним буком, а рівно жебрав для неї, ляп та ляп порохами, з перебесагами, за плечми, аж по далеких селах, селах і гутарах, а рівно ж у чернюцях і по великих веселих і ситих райцентрах. Наколи пиндив кругом хати, плакала репетувала, брудно, бридко, блювотно, що і в рот не полізе на йвостатному пияку. Ростол трохи отямив тачика, він схопився на ноги, Прилізав коржик, хлюпнув у писок з відра застоєної води. «Може піти начернути?» «Та ні, Калупо, що хочеш. Та я...» «Де твоя бунця?» «Та де?» «Може пішла до Грахини?» «Звідки я знаю?» «А я до Грахини». Та паскуда чомусь я її не любила, не славила чи що, подрепотіла до Боян. Донька дуже слаба. Вжили Ліву цицьку, а то ніць, Бо росте далі. Айно. То де може бути бунця? Ади. Вже в криміналі. Іди. Той біг ми, правда? Ви я з цього місця не зрушила, Як так не є. Звідки знаєш? Виділа пасійного сім'янка. Йо шов з роботи, А я коло штрики жала Заржавілим серпом трохи Мнятки, бо старий Мій має сверблячку на яйцях, чухає, як дурний. І шо? Та шо? Помагає? Ні, я не про то. А, бунця твоя пішла на вокзал до тої лярви Аниці, вімикала чупер, вуха руками мяць і роздерла, ніс розтофлячила, дала, знаєш, на віглі. А, чебуреки, чуй, бри, вітали, як ті... Тарелі літають через вагони, Чисти, як воробці. Хтось ситіше, тішив, знаєш, А хтось і не дуже, Бо порядні пані і донжани Були геть заляпосені Посним маслом. Сім'янко видів Айно. Чебурек упав йому в капелюх, Чуєш, що таке мокре? Здоймає, А то чебурек, І задурно, шмашно так Попоїв. «Але нім добоїнь, розібрала срачка, година сидів у зищиті. «Йо! Йо! А де бунця?» «Ой, бунця! Кажи, бунця твоя в криміналі!» «Що? Правда? Бо я з цього місця!» «Добре, іди! А на чекушку? На!» Дав папірчик і випроводив запоріг. Калупиха пошкутельгала, тримаючись за кишеню, Подерти куртки, гейби боялися щось там розхлюпати. Тачик завидів, як кажуть, узяв само. Та що мав робити? До дідька. Накинув колодку і два металеві кочела, торс і готово. І помотав у топах на босу ногу до вітасика понад пруд. Вітасик був на диво, та вже мотижився пріч. Салют! Маю справу. Кажи, бунцю треба забрати з ментури. Я збирався. На острів? Знаєш, а то ж. Пуйку і ящик бухла. Нє, ти що? з КГБ? Усі таємниці, су таємниці до часу. А я, суть, людина така, як ти. Маю вуха, ноги і мозок. Компутір лиш ти не кажи, ніко. Мовчу і нишкну то їдем? Айно, так. Вітасик так метушиться, незвично, запобігає, начебто, щось стало, чудо чи понад природу. Виклав з машини ящик, по дорозі стоп-машина сказав пуйці, що нині нічого не буде, і пуйка пішов на рибу. Сяви чомусь не було, мама її не знала. Де вона сиподіла? припрошала до столу, Толочена картопля, бринза і мамалига. Та Вітасик рвучко рухом відмовив, і тачка подарінчала. «Граєш покер?» Тачик кивнув на дві колоди з жокерами жокерами розкритому бардачку. «На гроші чи інтерес?» Вітасик закрив бардачок, не сказавши ні слова, натомість ляпнув на кнопку радіо. В Києві 21 година рівно. Серед місця світило всіма вогнями. Базар затих. Прибральники змітали сміття на нерівні купи. Шаркали драпаки і шурхали частки непотребу і паперу. Мілітарня тулилася до центру. «Стоп, машина! І ти? Ні. Зачекаєш тут». Тачик вибрався з тачки, затраснув двері, нервово, рвучко, може, навіть задуже. Перед дверима тільки мент помагався, врешті бунцер його. «Що тут думати, ні?» – подумав, риб у двері нікого. Зайшов у розкриті двері у кінці коридору. Два менти, видобрячі при кварті, совали по столі два гірки і ридали третій, малий і без вуси, Оповідав суперного анекдота. Ти, хто, врешті-решт, як пересміялися, не Я, а йо-йо, ти. Ви мою бунцю забрали, і що? Можете бунцю пустити. Ми і тебе, птенчик. Невольно, 110 стаття це перше, друге. Аниця лаває в тіні. Жоден чубурек не. Продаває з податком тямишвою, швою, айно. Ну. Хто ж її тримає? Логічно мислиш, горобче.